і поглянув на Мартина. «Розкажи, що не синку», сказав журливо Мартин. «Роботіті», – почав Тоні, «роботіті полював одного дня в лісі. Він ізліз на височенне дерево, а щоб був сильний вітер, оломилася гілляка, і роботіті впав та зломив собі ногу. Тоді він сказав, «Дерево є найдужче на землі, воно розбило мені ногу». Та дерево відповіло, Коли б я було найдужче, то б вітер не вирвав мене геть із корінням. Отже вітер найдужчий. Вітер сказав Якби я був найдужчий, то б гора не застувала мені дороги, гора найдужча. Гора сказала Якби я була найдужча, то б щур не міг мене прокопати. Щур найдужчий. Щур сказав, коли б я був найдужчий, то б кіт не міг би мене пожерти, кіт найдужчий. Кіт сказав, Коли б я був найдужчий, то б поворозка не могла мене зв'язати. Поворозка найдужча. Поворозка сказала, якби я була найдужче, то б ніж не міг мене перетяти, ніж найдужчий. Ніж сказав, «Якби я був найдущий, то б вогонь не міг мене знищити». Вогонь найдущий. «Вогонь сказав, «Якби я був найдущий, то б вода не могла мене загасити». Вода найдуща. Вода сказала, «Якби я була найдуща, то я б не мала чого носити човна». «Човен найдущий. Човен сказав, якби я був найдужчий, то б камінь не міг мене розтрощити. Камінь найдужчий. Камінь сказав. Якби я був найдужчий, то б краб не міг мене провертіти, краб найдужчий. Краб сказав. Якби я був найдужчий, то б чоловік не міг мене з'їсти. Чоловік найдужчий. Так. Сказав Мартин. Чоловік найдужчий. А Дюваль справжній чоловік. Я за своє життя навчився одрізняти справжнього чоловіка від опудала. І то з першого погляду. Не кисне, Джемсе. Завтра, мабуть, нас поведуть на роботу. Треба виспатись. Тоні побив блощиць чимало. Може, вдасться нам заснути. Джемсе Тоні полягали на ліжка. Навкруги все вже спало. Хтось важко стогнав у вісні. За півгодини заснув і Джеймс. Тоні давно вже спав. Мартин сидів з голову на руки. Всі давно вже спали. Якби хтось постерігав Мартина в цій хвилині, то був би остовпів від жаху. З вуст його виривалось якесь напівзвіряче бурмотіння, Свист змінявся на сичання, і все разом звучало якоюсь дикою нелюдською мовою. Розділ сьомий. Мав п'яча рука. Дювер'єві остаточну терпецю вірвався. Гроші за покалічення. Кузина імператора Миколи II Бог допомагає кавалергардському ротмістрові. Електричний спосіб кавалергарцьких ротмістрів обробляти ізюм, киш і рахат-лукум, білявий матрос. Чудне поводження Вахтенного. Останній виступ Камілли. Ще раз мав п'яча рука. Виступ каблучки з літерою. Едіт на фабриці. Дювер'єві остаточну терпецю вирвався. Він нічого не міг зрозуміти. Вінсент Поль, як він і чекав, не з'явився до нього. Це було ясно наперед. Вінсента Поля заарештовано з ласки англійської поліції, що суперечне порозуміння між урядами не могла не зробити цієї ласки для Пуанкаре. Вінсента Поля заарештовано в Лондоні, і він утік того ж таки дня. Щоправда, англійська поліція тріумфально заявляла, що в її руках залишилися всі документи і посвідки Вінсента Поля. Але грошей вона не знайшла ні шага. Дювер'є кляв себе за те, що здався на офіцера